Я, наче на крилах, злетів нагору й увірвався до еменної кімнати і застав там живу картину під назвою «Розпач», яка могла б вийти з-під пензля Нормана Роквела, якби він малював людей, що скніють у тюрмі суворого режиму. Бронвін із відсутнім виразом обличчя витріщалася у вікно. Єнох сидів на підлозі, стругаючи ножем кавалок твердої глини. Ема примостилася з краєчку свого ліжка, сперші з ліктями на коліна. Вона вирувала аркуші зі свого зошита і палила їх між пальцями рук. «Ти повернувся!» – вигукнула вона, коли я увійшов. «А я нікуди й не відлучався!» – відказав я. «Мене пані Сапсан не відпускає!» Всі уважно вислухали моє пояснення двоїстої ситуації. Якщо я піду, то назад мене не пустять. Емма підпалила увесь зошит. «Як вона сміє!» – скрикнула вона, не помічаючи, що омихи полум'я лискають їй руку. «Вона може чинити на свій розсуд», – сказала Бронвін, – «бо вона пташка». Емма кинула зошит додолу і затопала вогонь ногами. «Я зайшов сказати вам, що йду». Хоче вона цього чи ні, я не можу залишатися тут у полоні, не можу засунути голову у пісок, коли моєму батьку, можливо, загрожує смертельна небезпека. «Тоді я піду з тобою», – сказала Емма. «Оближ, нині не до жартів», – зауважила Бронвін. «Я серйозно». «Ти дурна, як пробка», – сказав Єнох. «Ти враз станеш старою і зморщеною, як засохлий чорнослив. «І заради кого?» «Заради нього?» «Не стану», – заперечила Емма. «Треба пробути багато годин поза межами контуру. Перш ніж час почне нас доганяти тебе. Але нам не треба багато часу. Правда ж, Джейкобе?» «Це погана ідея», – мовив я. «А що це за погана ідея?» – спитався Єнох. «Мабуть, вона сама не знає, заради чого ризикує своїм життям». «Директорці, це ой як не сподобається!» – сказала Бронвін, стверджуючи очевидне. «Вона ж нас повбиває, Еммо!» Емма підвелася і зачинила двері. «Вона не повбиває нас!» – заперечила вона. «Нас уб'ють оті істоти, а якщо не повбивають, то отаке життя, як тепер, виявиться гіршим за смерть!» Ташка обмежила і затиснула нас так сильно, що ми на силу дихаємо. І все це через те, що їй бракує сміливості виступити проти того, що загрожує нам по той бік контуру. «А може і не загрожує?» – почувся голос Мілларда. Досі я й не здогадувався, що він тут, у кімнаті. «Але директорці це страшенно не сподобається», – повторила Бронвін. «Емма!» Виклично ступила крок до своєї подруги. — І довго ти ще збираєшся ховатися під спідницею цієї жінки? — Ви що, вже забули, що трапилося з пані Шелодзьобкою? — спитав Міллард. — Її підопічних убили, а пані Вівсянку викрали, коли вона покинула контур. Якби вони сиділи й не рипалися, нічого поганого не сталося б. — Кажеш, нічого поганого не сталося б. Мовила Емма з сумнівом у голосі. «Так, порожняки не можуть проникати в контури. Зате витвори можуть. І саме через це отих дітей і виманили назовні. Ми що, так і сидітимемо на дупах, чекаючи, коли вони увійдуть до нас через парадні двері? А що, як цього разу, вони не вигадуватимуть якісь хитрощі, а просто принесуть із собою зброю?» «Саме так я і зробив би». Сказав Єнох. Дочекався б, поки всі повлягаються спати, а потім прослизнув би униз димарем, як той Санта-Клаус, і пах! Єнох зобразив уявний пістолет і вистрелив з нього в подушку на еменому ліжку. І тільки б мізки по стінам розбризкалися! Молодець, ти дуже нас потішив своєю винахідливістю. Відреагував Міллард, зітхнувши. «Ми маємо завдати по них удару, поки вони ще не здогадалися, що ми знаємо про їхню близьку присутність», – сказала Емма. «І поки ми маємо можливість застукати їх з Ненацька». «Але ж ми достеменно не знаємо, чи є вони на острові взагалі», – заперечив Міллард. «Скоро дізнаємося». «І як ти пропонуєш це зробити? Вештатися туди-сюди, поки не побачиш порожняка? І що тоді?» «Вибачте, будь ласка, що потурбували вас, але хотілося б дізнатися, чи не збираєтеся ви часом нас з'їсти». «Знаймо ж Джейкоб», – сказала Бронвін, – «і він здатен їх бачити». Я відчув, як стиснулося горло, бо усвідомив, що коли така мисливська група буде створена, то певним чином я буду відповідальним за безпеку кожного її члена». «За все своє життя я бачив лише одну потвору», – попередив я їх. «Тому не можу сказати, що я спец із виявлення порожняків». «А що, як він не зможе побачити жодного з них?» – поцікавився Міллард. «Це означатиме, що їх тут або немає, або вони добре сховалися, і ти будеш так само безпорадним, як і тепер». Усі нахмурили брови. так таки мав рацію. «Що ж, схожа логіка знову взяла гору», – сказав він. «Піду, принесу каші на вечерю. І якщо хтось із майбутніх бунтівників бажає приєднатися до мене, то прошу». Скрипнули пружини ліжка. То Міллард підвівся і пішов до дверей. Та не встигнув він вийти, як раптом Єнох скочив на ноги і скрикнув. «Придумав!» Міллард зупинився. «Що придумав?» Єнох обернувся до мене. Отой тип, якого начебто пошматували й пообгризали порожняки. Ти знаєш, де його зберігають? У рибній крамниці. Єнох задоволено потер руки. Тоді я знаю, як пересвідчитися, чи є на острові потвори. І як ти збираєшся це зробити? Поцікавився Міллард а ми в нього спитаємо. Ми створили експедиційну групу. Зі мною мала піти Емма, яка на відріз відмовлялася відпускати мене самого. Бронвін, який страшенно не хотілося гнівати пані Сапсан, але яка наполягала, що нам знадобиться її захист, а також Єнох, чий план ми мали втілити в життя. Міллард. Чия невидимість могла стати нам в пригоді, не схотів з нами йти. Тому його довелося дечим підкупити, щоб він нас хоча б не видав директорці. «Якщо ми всі підемо», – міркувала Емма, – «то пташка не прожине Джейкоба. Інакше їй доведеться виганяти нас в чотирьох». «Але я не хочу, щоб мене проганяли з контуру», – заявила Бронвін. «Броні, вона ніколи цього не зробить. Ось у чому річ». А якщо нам вдасться повернутися ще до світанку, може, вона й не дізнається, що ми виходили. Я мав декотрі сумніви стосовно цього плану, але всі ми зійшлися на тому, що спробувати варто. Все сталося так, наче ми з тюрми тікали. Після вечері, коли в будинку панував найбільший хаос, а пані Сапсан бувала найбільше зайнятою, Ема удала, наче вирушаю до вітальні, а я удав, що йду до кабінету. За кілька хвилин ми зустрілися в коридорі другого поверху. Там у стелі була ляда, через яку йшов хід до драбини. Ема видралася драбиною, а я поліз слідком за нею, і ми опинилися на невеличкому й темному горищі. З одного боку виднівся люк, який легко відкручувався і виходив на пласку секцію даху. Ми вийшли у нічне повітря і побачили, що решта вже нас чекають. Бронвін обняла кожного з нас так, що аж кістки хруснули, і видала кожному по-чорному макінтошу. То була моя задумка, щоб захистити нас від шторму, який лютував по той бік контуру. Я хотів спитати, як ми спустимося на землю, коли раптом за краю даху випливла оливка. «Хто хоче в парашут погратися?» – спитала вона, широко всміхаючись. Дівчинка була боса, а її талія обмотана мотузкою. Мені стало цікаво, до чого ж вона прив'язана внизу. Зиркнувши через край даху, я побачив Фіону з мотузкою в руці. Висунувшись із вікна, вона помахала мені рукою. Отже, ми мали поплічників. «Спочатку ти», – суворо сказав мені Єнох. «Я? А чому це я?» – відказав я, нервово заткуючи від краю даху. «Хапайся за оливку і стрибай», – сказала Ема. «Здається, у нашому плані нема пункту про те, що я розтрощу собі тазові кістки». Нічого ти не розтрощиш, дурню, якщо міцно триматимешся за оливку. Навпаки, це клас. Ми вже багато разів отак розважалися. Емма на мить замислилася і додала: Насправді, лише один раз. Що ж, альтернативи я не мав, тому, опонувавши себе, підсунувся до краю даху. Не бійся, підбадьорила мене Олівія. Тобі легко казати, відповів я. «Бо ти ж просто не можеш упасти!» Вона простягнула руки, вхопилася за мене, а я вхопився за неї. «Поїхали!» – прошепотіла вона. Я заплющив очі і ступив у порожнечу. Я побоювався, що гепнусь об землю, натомість ми плавно опустилися на неї, наче повітряна кулька, з якої повільно виходить гелій. «Як гарно!» – сказала Оливія. «А тепер відпусти мене!» Я відпустив її, і вона, весело вирискнувши, знову злетіла до даху. Мої товариші зашикали на неї, а потім один за одним опустилися в її обіймах додолу, до мене. Знову зібравшись докупи, ми прокрадалися до залитих місяцем заростів, а Фіона та Оливія... Помахали нам на прощання. Може, то мені здалося, але зелені паркові фігури теж помахали нам, а Адам стривожено й печально кивнув.